کره نه خبر او په جندچی اقسام د اعراب سعودي چلور رفع <Rafha, Rafha>, بل بل نسب نسب بل جر او بل جزم اس دی باب کدر تدا ذکر کئ چې د دی راف د پارسه شه دي رفع اصلي دا جر اصلي نسب اصلي جزم اصلي کله د دینه نیابتن بل شيرازمتو غره رفع اصلي څه شي ده علامه تکلب رفع نوي ده رفع په زيبه بل سراسي کلب نسب نوي ده نسب په زيبه کلب جر نوي ده جر په زيبه نو ده در درتوي اولنه در رافي ده پاروي سوس زونه دي چې اگر আজি ده وي ضم و واو الف الرفع بها تكون فنشوا علامات الرفع في سدس ندي سلوا يضم مشوا او طوب جن محكم بل واو ده بل ما تقول ايه كلا كلبا يوشبان ضمراغلي کله به دو می پزې دو مني واو براغلي دا به موږ چې دی دو ماده مدموم دي سړي انې دو ماده پرېګه کله به موږ په دې باندې مدموم دي الف سرا رف په دو می سرا رف مطلب دا په دې باندې رف راغلي دا انې کله به رف په څه سراي تودو امي سره کله برف پهو واو سره کله برف پهو کله برف پهو نون سره دې درته یو یو ذکر کړي لکه مثال ته ګوره د تاسو لپاره مثالونه نه پوي چې د لو ام در بل عالمین مثال حجي خبره بوځوي هر چې ګدا سینی چې یو کني میتا ورکول ور کول په کار دیو ته دوام دوام دو ما بسالورو دو طریقو راځي طلبہ نعرفه بسالورو طریقو راځي کله به دواموي طلبہ واوي کله به الفی ما دغو غره جاء اخواته جاء اوس اخواته مو څوار کړه رافه مبارکه جاء اخو کا اس اخو کا د جاء نفس کم شے را شي غیله بر اف ور کینو اخو کا تمم را ف ور کا دا واو مبکرا دا داس کدی طرفه میلا وشه جاء رجولانی جاء اس رجولانی کی ورته الف میلا وشنو نمخ کی صحیح او د نور مثال بسنګي لکه مثلا واخرون یضربون اخر کې بکی نو په هر حال په دې ابتدا کې تاسو نه پوهیږئ مچې کله دا باب ختم شي سره دا مثالونه به په خپوه شي صحیح ده هر خبره په ابتدا کې نو معلومیږي کله خبره په ورش کې به وسره پوه شي کوی نو څه نو در رفی ده پا رسلور شول واو،, واو الیف، نون، الف او ضمّا صحیشو؟ ضمّا واو، الیف، نون بیادی سوی؟ ورفع بضم مفرد الاسمائی رفع ورکب دی ضمی سرم مفرد اسم نتا. سلورو سزونو کی سرازی رفعو سرازی الکه مو گووی کوم شی باندې چې دوام رازی رفع به رازی نو کله به دوام ریکو کله به وایو ریکو کله عارف کایو دوام به کله لیکو سلورو زینو کی سلورو زینو کی بصیریکو اے تاسو بداو په جنای په کلام د عربای کی کلب یو کلی میوانی فتح رازی کلب کسر رازی کلب فتح پیکل رازی نسب چورت وای لاخ خپل زوی نه دی ګره منجوبات دول است دول سزونه دی رازی فتح پی رازی نسب پی رازی ته کله فتح هم کله نسب کله زبر سلاص پهوشه دارنگی کلا پا کلام د عربی که پیو کلمی با کې که دوما رازی رفع نو مرفواتا تدی سو دی تدسی زوندی چی آئی بانی بخام خار رفع او کلا پی کسر رازی زیر نو کسر جی پی رازی لک حرف جر پی داخل شی زعفت و شی تبعیت دو او نو آغا بدر درازی اوز گورا گورا دغه کوم شي زورو د چې د رفي ضرورت تش دې د موږ سو ورکو دوه ورکو نو دغه دوه م چې ورکو نو کله به په دوه م لیکو کله به دم د واو په شکل کې ورکو کله د الف په شکل کې کله د نون په شکل شي دوه م نو بليکونو هغه څلورو زینو کې به بليکو یو مفرد اسمونه دي تشه مفرد څه ته ویل کی یو تا چې دونی یو ګړنه چه دوی اغیطه تفنیه وی؟ سوی ورتا؟ او چه گره اغیطه سوی؟ جمع سوی ورتا؟ نو براد براد براد. مفرد براد اغیطه بسی شیوی؟ مفرد کی با کم اسمونه چې مفرد بی؟ با... تکستانوم ده زیت، ده دنوم ده عمر، ده ده بکر هتول اسمونه دی مفرد با... مفرد دیده د کتاب د دې کمرې نوم د غرفه د نوم د المروحه <coughs> <coughs> د نوم د قرطاس مثلا ندی مفرد باندې چې <مالجي> کلمون غوايو چې د تصویر کو رفه ورکو نو د اما بېولیکو خوځه کنه تکا جواب <سؤال> جاء زید جاء ضمم ورک ورک ورک توفر اسماء اوت دوم ک جاء زید صاحب العلای لك جاء زید ضمم ورک کنه زید صاحب دته دوم ضمم ورک صاحب العلای چې مرګره د علاده علا د سړین په یرا لو زيت چې مرګره د هلکا سوک بودی پویشوانی اول خبرمونگا دعو کا چی رف ادبا رسول سیزونه دی سنور سیزونه دی کلا با دوممی کلا بواوی کلا علف کلا نون بیا مونگا داو ادبا دوممه بسو سیزونه کی رازی یو با مفرد اسمونه کی رازی قداغی مساولنا تاسو غوریل چه اسم مفردی مفرد معنی یو ورفع به وارفع بیه او رفع ورکا بیهی پس سرا رفع خوبی جانے کنا رفع ورکا مطلب دار دوام نپی اولی که رفع ورکا بیهی پدی دوام سرا پدی دوام سرا لیکن ما دوامت چی مخیزی کرشا الجمع المکسرا جمع مکسرتا چامی مکسر تا پدیبانی را فور کالی کجام مکسر ستا ہوئی ترادا دا بوٹ پیر نمرا کاؤ دلتا کی بوٹ کی دا پسیش پیر و صاحبانو جمع مکثر دی ته جمع خدی ته وی چی تا تا تا تا دا تاسو سوځه ته ټول را جمع شي وی یو ته یو یو را جمع شي اور ته جمع وای ګورا رجل دایو سړی دی رجل مان ساده اوچ ګړ سړی لغی ته عربی کی څه وای رجال وای ګړ سړی نه را جمع دا جی او ترجری یو تا مفرد و او غانو ته څوې جما وای پوسه کنا او جما مکسر څه ته وای جما خو جما ته وایو موبیلنه مکسر معنی چې مات شوی کسر مات وای ته وای کسر څه ته وای لیکي مات والی ته وای لیکي په عربی نو مکسر مطلب دا ده جما مکسر هغه جما ته وای لیکي چې دا واحد نه ده چې پکې مات شوی څه کوي ګوردا جمع چې موږ جوړول راجل نه مو جوړه کا سنا مو جوړه کا راجل نه نو راجل کې موداجي مولانا په پخله کې مات کلو موږ کومه کې له برا اوس رجال نو مفردې مات شو کلمات نشو چې مفردې مات شوی لدی تکه جمع وای جمع مکثره جمع مکثر ورته ویل کېږي لکه مثلا عبدن عبادت چاته ویل کې د الله باندې تا جمع صدا عباد قل یا عبادی الذین آم مدا کما جمع دا جمع قلی مفرد مات شوی مونږ په په لجب کې داسې وایو چې بینا د واحد فقې سلامت نی باتیں بنا, بنا یعنی جوړه د واحد یعنی د مفرد پکې سلامته نی پاتې بلکی څوک بده پوي شو چې مفرد نجمه جوړه او مفرد ورتمات کو ددا بجما مکسره ورته کس دي ګان کلا کلا داسې جمله جوړه چې مفرد ورتمات نشي لکه اوس ګورماته و دې سپا دشه اوس ورته ګورم اے ماتو زی خورای دا د مسلم اصل اول پنکار کوي وره مسلم مسلمو ده کنه اوس د دینه جمع جوړو مجمد جوړکه یو مسلمان ته مسلم وو چې ګړس سوړدوي مسلمون څه هلکه مسلمون شو څه شو مفردي مات شو ہہ دغه ماچې مفرد یم ما په خپل طریقې ده مفرد خو به له ماده جمع مت کې په ګملټ کې راغلي چې مفرد ماده نشو نو دې تکمه جمع وي جمع سلمہ سلمہ سلمہ فاطیش په ماده نشو او به له ته جمع چاو په جند اوس ګور په آسانہ جبد په جمع مکسر دي ته وای چې مفرد ماده شوي او تا ته جمع جوړا کا جمع سالیب دي ته وای چې مفرد مات نشو او جمع دي ته جوړاکه په شېبي نو دې درته اوسوي وای دوام ما چې که کنه رفعت راضی په دوام به راضی او په مفرد اسمونو کې پسکی او دوام په جمع مکثر کې جمع مکثر له روان کړه لک رجالون شو د څنګه به جا آ آ آ وایی گره جالون جاء رجالون فجاءت رجالون, رجالون،, رجالون،, رجالون،, رجالون،, رجالون، صحیح پوشو په ګره الګتصوب دې په پوشول رفه په ضوامي سره به په مفرد کې راضي بل په جمع مکسر کې راضي وما جمع من مؤنث فسلم او بل جمع مؤنث سالم کې راضي رقم جمع مؤنث سالم چې جمعي خود مؤنث جمعي مؤنث مطلب مؤنث مقصد دا دی چې نرنی ماده یې نه تر کوم مثال به څنګه اے ماته گو مسلماتن دغه خاطر هپن نه چینه وړي واسه اگه که پراتی دی؟ اغلا شه تعلیل ها نبکی دی؟ نه نماره لول دی؟ تراکه دابل پینسایی دی؟ از زور دی؟ از تاشو خوش اے اے مسلمتون یو خزا؟ مسلمان خزا؟ مسلمتون چه تاوی؟ اوز د دین جمع جوڑاو؟ نتاوی مسلماتن سدیوی نو با دی که دا مفرد مات نشو نکه دا تا گول پکی جگم دا زیادی دا اوی نشو اگه نا خواه مسلمان کسی نکسان را نو نا نا مسلماتن و تیجوڑ کن اوز دا کم اجام شوا جامع مونس سر او سالمه مفردینه د مات شوه دو چی جامه مؤنث سالم نو په هغه کې مرا په پس سر راځي په دوه می سره څنګه بوي اے مثلا جاءت مسلماتن څنګه بوي جاءت مسلماتن سوشوال دري سالور ثم المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيسل بیا اغه مضارع شم بل بیا اغه مضارع صرف معنی یو غای په پو لم يتصلش نی په وش وی لاغی فور شی ان یعنی اخر کې ضمیر نی راغله دات سره ضمیر بیہی راغی پور نو پاږی کیم کایه هدی او کایس وی لکه یه او یاس وی لو د بدی کې وام رافه پزام می فیل فدری کسمه بسو مازی مذاری ایوت امروی مازی تیری شوی زمانی سر تعلق ساتھی مزاری, مزاری, مزاری یا موجودہ سره یا رات دنگی سر او امر کتا اس چاہتا حکم کے سداکاروں کا نو مداری فیل ندھے مدارع لکا مسلا نے یحتدی مزاری دا یحتدی تا مزاری دا یسلو مزاری دا, دا یسلو مضاری څنګه دا تاسو به په دې نه یې چې په دې مضاری سره توجه چیا په مضاری کې دوه معنا دوه زماني کנה یو سي حال او بل استقبال لګاتو سره یا سيلو ده په واسکاي اوسه یا په واسکاي به پراتل کی وخت يهتدي ده لارمومي اوسو يا لارب عمومي parat lun ki waqt ki istiqbal ki sahi shu ta koi manada us da muzarin da che de saras pi washwi li kala kala de sar zameer rash sanga shi eh yah ta diyani masalan چې دا اخر کې ورپسې سپي وښوي نه وي وای نه شوي بي چې سوار بوري پیواس نه وي نږدې را فب پوزام می سره څنګه به اے یا سويلو به څنګه به که کې راځه څنګه راځي قران کې استا ها فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله شايفه نو يصل له ګور رافه بس سره دا دا په د می سره دا يهتدي اي ګور يهتدي د به سره فکه نو يهتدي ګور فنخ کالي تو نو ديزه کداسل کې يهتدي اصل کې خدا دامه په دی یا باندې درنه و یا له املا ماتولن زر مو ته لړکا يهتديمكم نضمشتو مقدره د پټه ده تاسو تمامه کوي دا حرکت به کله سرګندی کله به پټ دي د پټه ده دا 6 6 دا دو مثال ده د ذکر ذکر کلي يهتدي مثال ده د دو می مقدری او د یسلو مثال ده د دو می ملفوظه چې لپ تلفظ بګیخته ګور الکذا تردی خلاصو همز دومره سبق ټیر دي ما ته وکړي او دې مونگا پرندا خبره کړي وا چې اقسام د اعراب یعنی انواع د اعراب سودی سلور دي رفع نصب جر جزم اسنن مدا خبرو کا چد دې رفي نسب او د دې لپاره بیا څه نور سې زونه دي چې د دینه سره راځي نائب رازیادہ سې وایا چې رفب سلورو ته یې کو رازی رفب اوله طریقه سره دا ضمه دویوه طریقه سره وای کنا واؤ دریمہ حلورم نون دوامی سارا چہرہ فرازی سوزیں انہوں کے رازی کم کم کم ضرورایا اسم مفرد کی جمع مکسر کی جمع محنس سالم کی فیل مزاری جس ور پوری پیوس نہیں یعنی اله مذاری مفرد سوربوري بيوس نوي بیا بور بسي ده واو خبره بیا بور بسي ده د سه خبره د الف خبره او بیا بور بسي د نون خبره او بیا <آبا> به د نهسب خبره پووش کپ نه شو په دی ترتیب به درته راې کار اوس چې چر چرته وګورېورې چې پدی کلیممی باې میره مون تهسه په کار د چې دومه ورکو ه ورکورکوو د دا به ن ک د س پولې ک باه به په پیش شوېي کله بره په ورکې پس سره اے په دوې سره سر او کله باه په په نورې نو ووررک ل به درته سباه شي مصل الله تعال داخله. پوش ای پیگانا.